Daher sollte sich die Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen an folgenden Eckpunkten orientieren. Bei Beginn einer Veranstaltung sollten die Lerninteressen der Lerner abgefragt werden. Diese sollten dann das pädagogische Handeln des Lehrenden bestimmen. Es sollte ein offener Unterricht realisiert werden, der die Lerner entscheiden lässt, was, wann, wo und wie gelernt wird. Zudem sollten aktivierende Methoden eingesetzt werden. Die Lerner sollten in allen inhaltlichen und methodischen Fragen beraten werden. Folglich muss auch die Rolle der Lehrenden viel breiter definiert werden. Sie sind gleichzeitig Vermittler von Informationen, Hersteller von lernaktiven Situationen, Anreger und Lenker von Lernprozessen sowie Berater bei der Informationsverarbeitung. Mit den hier skizzierten Vorstellungen zu neuen Lernformen und neuer Lehrkultur sollte der pädagogische Anspruch deutlich geworden sein, mit dem sich Bildungseinrichtungen konfrontieren, wenn sie sich mit diesen Themen beschäftigen.